Dor pentru botezul cu Duh Sfânt și cu foc. Doamne, în extazul de pojar, Duhul Sfânt ca o văpaie, Deodată s-a ivit și din somnul conștiinții cu o lumină ne-a trezit. Doamne, în extazul de pojar, Duhul Sfânt s-a arătat și o văpaie, Ca o baie de trei ori ne-a inundat. Doamne, în extazul de pojar, Duhul nostru s mirat, și în fața unei porți ce să facă s-a întrebat. Doamne, în extazul de pojar, o imire fără margini, toate gândurile noastre de a topit s-au alungat. Doamne, în extazul de pojar, ca o mare catedrală dintr-un foc s-a arătat. Doamne, în extazul de pojar, cugetul s-a întrebat dacă-i vis sau ia avea ce. Ce s-a întâmplat. Doamne în extazul de pojar, cu Duh Sfânt nebătezat și de aceea de trei ori peste noi, Băpaia a stat. Doamne, în extazul de pojar, să ne dai o slujbă în cer gândul nostru te rugat. Doamne, în extazul de pojar, sufletul ne l-ai schimbat și cu cei din dată lume, Chipul ne Doamne, în extazul de pojar, cu un botez de taină sfântă, să ne dai bucurat. Lacrima rugăciunii pentru Duhul Înțelepciunii Doamne, lacrima rugăciunii pentru Duhul Înțelepciunii, în geana nostru, a tremurat. Treptere smerenie întru Tine și ale blândeții cugetului, să le urcăm neajutat, pentru că puterea nepătimirii ne-ai dat și scala adevărului tău am urcat.